Hej och välkomna till The Effortcast. Jag heter Håkan och kommer vara er värde. Det är torsdagen den 25 oktober och vi spelar in avsnitt 48 den med digitalt kokain. Och Effortcast är ju såklart podcasten där vi i rollspelsgruppen Team Effort pratar om vårt rollspelande men också om ja, filmer, TV-spel, böcker, hamburgare åtminstone en gång och allt annat som intresserar oss. Med mig idag har jag Anna. Salvete. Kan vi kalla oss eh kan vi säga att vi talar om vårt rollspelande när vi inte rollspelar någonting längre? Men ja, lite grann emellan nu. Ska vi inte säga att vi inte rollspelar? Jag har försökt här i flera veckor att få oss att rollspela och nu tror jag att det börjar dra ihop sig till en gång i alla fall. Ja, det är alltid bra. Det känns som det blir lite så här glapp ibland, men det är väl bara sånt som händer. Det är alla andras fel utom mitt. Mm. <laughs> Det hm vad är det man brukar säga det det är inte min klocka som går fel det är alla andras. Ja. Det är inte jag Förstår. som har liv det är ni andra. Allt det här stämmer. Hur mår du? Jag mår bra. Ja, jag sitter just nu och inser att det är den 25e idag och att jag ska ha något så utkast klart den 28e eh på min seuppsats. Och Oj. ja, jo men det är bra. Det är bra att jag inte har börjat. Ehm um... skriver du något som är värt att ta upp i i den här podden eller är det bara något tråkigt? Det är ju så att jag skriver om översättning av Dungeons and Dragons. Så oh. jag håller på med lite lite rollspel så här på sidan. <skratt> <skratt> Intressant. Och hur går det då? Du har inte skrivit någonting alls eller? Eh, ja jag har skrivit lite grann, men jag kan inte kalla det ett utkast. Ehm, det jag har gjort är att jag har skaffat hem en massa svenska rollspel. Och så ska jag göra en liten genreanalys av svenska rollspel på så sätt att jag ska se vilka termer man brukar använda och hur man tilltalar läsaren och lite så där. Intressant. Mhm. Mm Idag ska vi prata med en hel drös med ämnen. Yes eh det är allt från Doctor Who till eh, Vov som knark. Mm. Jag har en topplista över mina fem favoritappar typ. Vi ska prata om eh serietidningar på internet och på telefonen, men eh jag tänker vi att vi kan väl börja eh med att pra prata om Netflix som ju vi har eh engnat åt åt en del senaste tiden lite grann så där. Ja. Uh på påminnas vad Netflix är för någonting. Netflix är en tjänst på ja, en internettjänst som kan användas på eh datorn eller på eh en PS3 eller Xbox eller någon konsoll och på mobil och så för att streama filmer och serier. Och eh, Netflix kom till Sverige i förra veckan eh något som Stephanie upplyste oss om då. Och yes. Vi gjorde ju så att vi direkt efter vi hade spelats in i förra veckan skaffade Netflix allihopa och eh, ja, vi har varit vi har varit rätt nöjda eller hur? Eh, jag kan se att det här är en av de få gångerna när jag inte har någonting som liksom körs i bakgrunden eller så gör någonting annat. Netflix är yep. ganska mysigt på det sättet. Mm. <laughs> och ja, det det finns ju TV-serier, filmer, lite dokumentärer och sånt mm. på Netflix och eh, jag vet inte, jag har inte hört jättemycket negativt om utbudet. Eh, det är lite konstigt ibland att de har kanske en tvåa kan trea av en film men man förstår att det någon den någon slags rättigheter den någon slags rättigheter som inte finns där. Eh? Ja. Vad har du kollat på? har jag kollat på det. Det är en bra fråga. Jag har tittat på rätt mycket så här halvdålig skräck. Ehm um, lite själv. Jag tittade lite med Sandra igår också. Ja. Ehm um, vi tittade eh men vi tittar även på Dawn of the Dead. Vi tittade på något som heter Darkness som var var ja, lite läskigt. Började även titta på Funny Games som jag inte rekommenderar till någon i hela världen. <laughs> jag tittat på serier jag har tittat på en amerikansk serie som heter Drop Dead Diva för jag tänkte nu ska jag gå på vad Netflix rekommenderar mig och det är en så här den är rolig den är lite ja den är inte så djup som den vill att den vill tror att den är men det är ändå mm. det är så här vanlig feel good jag jag tyckte om den ändå så här ehm um, annars så så har jag börjat titta på Breaking Bad eh uh, sett oh. tre avsnitt ungefär och Jag vill inte sälld den direkt men ja det är väl okej. Jag ser här när jag tittar på min Netflix aktivitet. Mm. Att eh, vi såg ju även Silent Hill igår vilket var äckligt och fint. Eh äh, <laughs> även Slither. Eh oh. Slither. Mhm. Mm och ja, mer The Dead Girl väldigt bra film. Stranger Vad är the Dead Girl någonting. The Dead Girl ehm det handlar om en kvinna som hittas död och sen får man följa jag tror det är sex andra kvinnor eh det hoppar lite men de har på något sätt någon relation till den här döda flickan på så här mer eller mindre nära sätt och eh och så liksom följer jag dem lite grann en och en och sen i slutet så liksom vävs det ihop lite grann. Den var den var väldigt bra gjord faktiskt. Eh inser du att inser du att Netflix när, när de har koll på ditt konto så står det också vilket datum du kollade på filmen ja. det innebär att alla kommer kunna se hur mycket serie jag har kollat på men, eller inte alla du har väl inte delat det med någon så då borde det vara rätt lugnt va ja men bra, vilket jäkla tur för jag tror inte att vi kan gå in och se på dig utan det är ju bara, <håll> jag kan ju se um, jag och Nick och Sandra i alla fall, vi delar ju väl på Facebook var vi tittar på så jag, vi kan ju se när vi ser saker. Mm. Eh Nick har väl kopplat det till sitt Facebook-konto så jag kan se hans favoriter och vad han har tittat på och så där. Jag förstår. Det är ju till exempel kanske inte eh helt eh sunt att som jag har sett hela säsong 1 av Prison Break av alla serier på 3 dagar. <laughs> som är en serie som jag vill återbesöka för jag hade en teori om Prison Break för att den var aldrig riktigt bra. Nej. Men men det var alltid lite spännande att se liksom eh, vad de skulle göra nu. Alltså så här det det var hela grejen med, det. hur ska mm. de lösa det här? Då? Min teori var att det inte fanns något alltså återtittningsvärde. Det måste finnas någon bättre term för det på svenska. Att det det fanns ingen ingen liksom ingen anledning att se det igen eftersom att om grejen är att man ska se hur mm. de tar sig ut så vet man ju hur de tar sig ut. Det finns inga liksom det finns ingen poäng med att se det igen och Nej. jag har haft rätt. Jag har haft rätt. Ah. Det är helt det är helt det det, det behövs inte. Eh den här serien är inte ett sägande och avtråkig och eh det är såna här serier där de eh är som att alla är på lag med varandra och och alla är ganska öppna med varandra så den enda de de försöker lura hela tiden är är tittaren. Mm. Så det är något tillfällen när de pratar om vilken av tre gator de ska de ska rymma från för att de ska helt enkelt pröva och dra igång ett larm och se vilken vilken gata polisen inte kommer ifrån så de vet den när de väl ska fly. Uh -huh. Men men de de pratar om, om de här gatorna eh, bara enligt deras gatnamn och då är det tre stycken som skulle kunna alltså namn som skulle kunna vara namn på personer. Så de de pratar om english och typ så här Fitzgerald och nån annan så här tre styckna man, mansnamn. Mm. Så hela tiden pratar de om så här vilken av de här tre de ska take out. <laughs> och det är så här det, så som de säger det som menar av uppenbarligen döda. Det är liksom inte de säger inte det för att lura alltså de säger inte det till medarbetar namn ensam prata med andra så så pratar de om vilka de ska take out och de lägger betoningen som om de ska mörda någon och sen så förstår man att de pratar om gator och blir jätteförvirrad. Ja, uh, uh. det är en väldigt dålig serie men jag fastnar för den. Jag kommer nog antagligen kolla på den. Det fick mig att tänka på hur många serier är det som som liksom byter koncept om man ska säga så för att första säsongen av Star, äh, nej av Prison Break så är de ju i fängelse ett och andra säsongen så rymmer de. Mm. Det är ganska olika dynamik. Hur många serier finns det där de gör det mellan säsonger? Ja, det är en bra fråga. Jag försöker tänka om man som eh, min favorit eh, av serier som andra tycker är dåliga, Supernatural, byter ju nästan varje uh -huh. säsong. Eh, de fem första var ju liksom av en ganska så här, utvecklande story. Den skulle jag slutat där, men de var så populära att de fortsatte. Eh, så de kommer ju på någon ny grej varje säsong. Ja, ah, den här gången slåss vi mot Levi sen. Den här gången slåss vi mot det. Ja, ah, och eh, men jag skulle inte säga att det är att de har någon typ av formel. Fast det är inte liksom så så. För det de gör fortvar när överlåkar runt och och läsa brott. Oj lite så, det är sant. Alltså även om jag förstår att det det hotet blir större och större varje gång blir det, det liksom eskalerar sig för att mm. eh det är bara det den naturliga vad ska man säga progressionen. Man kan inte ha masters of the week längre för man man måste ha någon som liksom hotar hela universum eller hotar efterlivet också. Skulle <laughs> väl vara lite som om Ally McBill hade gått över från att vara en advokatserie till att Alisat på mentalsjukhus för att hon såg saker hela tiden. Ja men precis. Ja. Detta blev det blev jag påmindd om för att jag såg piloten höra dem då när den den <laughs> höll inte riktigt från vad jag minns när jag var yngre. Um... Ja. Intressant. Jag har även kollat på eh jag tycker det är intressant jag jag kollade på um, Dexter. Jag bör, jag började genom säsong 1 igen. Mhm. Mm och den håller verkligen fortfarande den första säsongen, den är as bra. Det låter och den de har fyra säsonger av den så är en så länge. Ja, ja precis. Säsong 4 är ju en av de bästa alltså bästa grejerna som gått på TV någonsin. Mm. Men det är kul för att Dexter går ju också just nu säsong 7 tror jag. Mm. Eller nog det är 6 whatever. Eh så det är liksom kul att se att gå tillbaka och se hur det var i början. Jag gjorde samma sak med jag såg första avsnittet av The Walking Dead. Ah, mm. Det var också mycket bättre. Eller Walking Dead var mycket bättre. Första avsnittet av Walking Dead är mycket bättre än vad det är just nu tycker jag. Mm. Jo, men det det tycker jag håller med om. Vad jag minns av det så var det mer intressant då. Jag har även kollat på en serie som heter Firefly. Firefly. Ah, jo, just det. De här som eh, åker runt i i rymden. Eh. Ja, men Nathan Fillion Toss och, och, och... Mhm. Precis. Mm. Eh, jag tror att det uttalas Firefly kanske. Meilen. Jag vet inte om du har hört talas om den men den är verkligen en ganska big deal. Ja, det har vi hört talas om någon gång så där, inte alls ett typ fem sex gånger. Nej, nej. Mhm. <går> jag blev väldigt ledsen när jag inser att jag nästan kollat klart på den. Det är, jag har liksom jag har inte ja. velat kolla för jag vet inte att det ska ta slut för att den är så jäkla bra. Mm. Och det finns typ bara vad är det 12 avsnitt eller någonting högst, högst 6 12 Jep. avsnitt. <går> och sen en film. Hui. Filmen, jag vet inte. Jag har sett filmen. Jag kommer säkert se den igen nu och den kan väl säkert vara bättre då men <laughs> ja, så filmmening mästerverk så där, men den är det är skönt att se den som men ett litet avslut på något sätt, så där. Mm. Men cool. men jag Men det är Netflix alltså och och om några veckor, månader, jag vet inte, så kommer ju HBO Nordic också. Ja. Där man dels kommer få deras backlog, i alla fall utvald backlog och man kommer få eh pågående avsnitt bara någon timme efter att de har sänds i Amerika, vilket är balt. Det är väldigt ja, det känns väldigt bra. Hur ska man rättfärdiga att ha eh, TV-abonnemang? Det vet jag inte riktigt. Jag kan knappt göra det för dagen för att jag tror att jag kanske tittar på TV en dag i månaden och eh, ja, jag tror inte riktigt att jag ehm får ut det jag betalar för. Nej. Jag vet inte, vad vad vad vill man se på TV? Är det om det här jag Jag ska ge komma på om det händer någonting om det är något speciellt som pågår i att ja jag som gillar OS typ men det finns ju på SVT Play. Eh Ja um, exakt. Fotbollsmatcher bryr jag mig inte om. Nej, ja, det är intressant det intressant där? Mm. Vi jag vet inte, vi noden en annan målgrupp än en en någon som står på TV förut. <laughs> ja, vi blir lite mer kräsna, vi vill nog bara se det precis eller ser precis det som vi vill se och tycker är bra. Så att ja, vi har något som mycket tåla mod för allt det där andra. Nej men precis. Iseligen har jag dagar där det är jättekul att kolla på typ MTV och så här om de när de körde Jersey Shore och så förut men ja, det finns ju också på internet så att ja. Mm. Om vi ska gå efter Netflix betygsskala med fem stycken nivåer där man går från hatar och gillar gillar gillar mycket och älskar. Ja. Eh uh, hur många hur många stjärnor får Netflix? Netflix får 5 stjärnor definitivt. Mm, jag skulle säga 5 också bara för att det är också intressant. Vi vi måste nästan prata om det någon gång också på själva betygsskalan för jag jag blir osäker på om man ska liksom sätta betyg efter vad man tycker eller efter vad man vet. <laughs> Så till exempel kan jag sätta en nu ska jag säga jag har någon film här. Eh. Nej nej nej nej nej nej. Okej vänta. Eh, uh, jag har en film här. Här där måste gå konstigt men konstigt. Okej, okay. den heter Unscance spår med med den själ Washington. Den heter den heter Fallen på engelska. Okej. Okay. Och det är inte en jättebra film, men jag tycker om den mycket. Alltså jag skulle mm. om jag kallar på den ambitiöst skulle jag sätta kanske högst en 3, antagligen en 2:a på den. Ja. Men jag satt en 4 för att jag för att, för att jag tyckte om den mycket. <laughs> jag hade det problemet lite med jag såg A Nightmare Before Christmas för första gången. Det är en sån här film äh. som alla har tjatat på att mig att jag borde se. Och så satt jag mest och tyckte att allt såg obehagligt ut i det här stop animationer jag tyckte inte att den var så bra och så satt jag mm -hmm. där så men sen satt det ändå liksom tre stjärnor för jag tänkte nej men det är nog fel på mig folk säger att den här är bra. Ja oh, nej. Ehm <laughs> um, Du för paja valet själv. <laughs> jag vet. Och nu nu har jag liksom jag förstår med egen topp 10 men men det är ju likadant eh uh, vi jag och Sandra tittade ju på eh uh, the craft i förra veckan när du kom och hälsade på mm, och vi är med på att din en, en objektivt dålig film eller okej okay, vi var inte det då men det var ni verkligen nej, inte då nej <laughs> men, jag, men men okej okay. jag är det jag är det <laughs> nu i ehm <laughs> <laughs> nej inte är på hur man att säga emot dig ehm um, men men jag har ändå satt en 4 på den därför att den så här nostalgisk film så här feel good så att Jag vinner och därför så får jag feel får ju good. saker. Jo men filgud på sås att jag gillade den när jag var liten. Inte, annars säger ni inte så att ett filgud. Ja, um, jättedrevna att filmen var filgud så här, folk dör. Ah, det är ju lite hemskt. Ehm, nej men och och och, och problemet när man gör så är ju att de de går ju på vad man skriver så de börjar ju rekommendera saker baserat på att man har sett det när man bara men nej, låt mig vara. <laughs> Det är intressant för att den vet ju inte hur vad, vad man menar när man Det borde vara två skalor. Uh. En skala som är liksom eh för liksom the craft of moviemaking och en skala som är för personlig slags pathos. Ja uh. <laughs> men exakt så liksom vad man känner när man känner den uh, eller när man ser filmen. Jag tror även att jag skulle vilja ha <laughs> någonting mellan gillade inte och gillar för det på något sätt när vi såg Slytherin Gore jag och Sandra så tänkte vi uh. alltså jag tyckte ju inte om den kanske men typ o vill la den ju inte heller utan det var ju det var ju en film så där och den så vi gillade ju en karaktär där och så så kanske två och en halv <laughs> Ja men det är lite för att när man kollar på deras rekommendationer mm. ja, så, de har de ha så har de ju då har de ju halvvor och, och och och inte ens halvvor de har liksom mm. stjärnor som bara är en liten en liten millimeter ifyllda. Precis. Så det finns ju ja, för men det skulle det skulle pajja det ännu mer. Man skulle få typ en kvartsstjärna på alla filmer. Ja, men antagligen. <laughs> ah, jag gillar det. Mm. Eh, men nånting man inte gillar skulle ju vara oförlåtligt. Så därför tycker jag vi kan prata om Irredeemable. Ah. Eh, vart är det den typen av övergången kommer ifrån? Eh Jag känner igen det där från nåt, från något program som hitpot som har gått på TV där de liksom säger om man gör X så är det ju lite Y därför ska vi prata. Ja, ah, det är parlamentets förlåt. Okej, okay, det var ingenting. Du du är bara, nej nej, vi ska inte prata om det. Nej nej, vi ska inte det. Men men jag skulle vilja prata om Irredeemable. Ja, det det är helt okej. Okay. Som också leder in i någon slags prat om en annan digital tjänst jag börjat använda nu. Och den andra digitala tjänsten som jag börjat använda nu är heter Comixology som helt enkelt är ett sätt för folk som inte har haft tillgång till eh, bra serietidningsaffärer att köpa varenda lösennummer av nästan varenda serietidning som har släppts under jag vet inte hur lång tid från alla alla olika företag. Och och det finns då som en som en trevlig app till iPhone där man kan kolla på datorn eller på sin iPad om man är sån. Och jag tycker att det är väldigt bekvämt. De har de har ett bra system också för att för att läsa serierna som jag faktiskt gillar. Eh men jag skulle vilja prata om en serie där som heter som jag har läst nu som heter Irredeemable. Mhm. Mm som är skriven av, jag ska säkert veta att det om jag hade kollat upp det. Eh, Mark Wade kanske. Som berättar en slags eh det handlar inte om stålmannen. Det handlar inte om några superhjältar som är etablerade någonstans, men det handlar om en en superhjälte med ungefär eh samma kraftnivå som stålmannen och och han blir en dag bestämmer han sig för att, för, att, för att bli ond verkar det som Eller någonting händer Han liksom går över någon gräns Och börjar mörda folk Först, först alla i sin hemstad Eller stad, men han, han är sur än att skydda Och sen så bara går han vidare och dödar dem han vill Och de berättar om eh, superhjältarna Som försöker stoppa honom Och man får veta mer om den här hjälten och... Jag vet inte, hann du läsa någonting Av Yridi med Bölj? Jag vet att jag gav dig lite lösnummer så att säga Ehm um, nej jag har inte hunnit kolla på den än. Jag började ju med Doctor Who, Star Wars, äh, Star Wars och Star Trek eh, crossovern. Ah, oh, också mycket bra. Mhm. Mm eh mm -hmm. uh, men jag den verkar väldigt uh, rolig. Jag, jag kommer att läsa den. Jag som som vi har nämnt förut så läser jag ju bara serier som du rekommenderar mig för att jag är helt lost annars. Ehm um, och <laughs> den här verkar det cool. Så ja denia ball och den också det finns några så här alltså ganska liksom obehagliga delar av ja eller obehagliga saker i den. Den handlar inte så mycket om egentligen handlar den inte om eh tänk om stormannen skulle bli ond utan den handlar om eh snarare högre så är det någon slags parallellt universum där man ska då även om det är gjort av ett helt annat företag NDC så det känns ändå som känslan är att man ska gå därifrån och tänka Schit vilken god person Clark Kent ändå är, men tänk på vad han kan göra. Det är liksom den för den här människan har haft ett helt annat liv, har blivit en annan person och nu är han helt galen. Mm. Så jag vet inte, det det är väldigt intressant så här. Det är en intressant take på på eh Capes and Tights eh hängen så att säga. Mm. Jag vill inte jag vill inte spoilera för mycket om om jag liksom om det är du som ska läsa den, men den handlar helt enkelt om, jag vet inte, en grupp superhjältar som försöker stoppa en o-stoppbar superhjälte så kan höra alla på hela jorden och se allting samtidigt ungefär. <laughs> det det låter som att man skulle kunna utnyttja på fel sätt. Ja. Det känns som det och och man får en enda saken här man får veta om den här superhjälten. Eh han heter Deplotonian. Mhm. Mm eh man får veta att eh okej, okay, Clark Kent har ju sina fosterföräldrar som älskar honom och, och som ger honom allt det här stödet som han behöver för att bli en bra människa. Mhm. Eh The Platonian när han är ung, han han hoppar mellan olika fosterhem eftersom att varje gång som som någon föredrar på att han är patanen jättestark. Alltså han kan inte kontrollera sina krafter lika bra som Clarken. Nej. Så han kanske råkar slänga iväg en cykel eller någonting. Alltså han jag folk rädda. Eh så han blir han blir skickad mellan olika fosterhem och alla är liksom rädda för honom. Eh mm. och man ett av foster fosterhemmen så får föräldrarna eh får en till sån. De de alltså får en vad säger man biologisk sån också. Mhm. Mm Som då De Pletonian vill han vill hålla banet och de är de är för rädda för att säga nej. Och Pletonian råkar hålla lite för hårt och nu är det här balet typ efterblivet. Ja. Mm -hmm. Eh så de så de skickar ju också iväg eh honom till nästa fosterhem. Eh och sen slutar det här paret får man veta de slutar kommunicera i tal för de är för rädda för att han ska höra honom alltså så de de har tillbringat hela sitt liv nu med att eh skriva lappar till varandra. <laughs> ah. Nu efter att eh, det plus nu efter att Pleptonian har blivit galen så så bara dyker han upp här hos dem. Och liksom mamma fattar att det spelar ingen roll att de har skrivit med lappar för han har fan han hört dem ändå. <laughs> ah. Så dom har till med 20 år att leva i skräck med all rätt. Så han kommer dit nu och liksom efter att ha dödat flera flera miljoner människor så blir han arg på dem och frågar varför de är de så jävla rädda för honom för när han bara han bara vill alla väl. Han vill alla väl hela tiden. Varför finns arg? Var, varför är ni så rädda för oss och sen så dödar han dem. Förutom förutom efter bina sonen så går han vidare. Uh. <laughs> Jag tycker vi tar en paus och och och funderar på hur skönt det är att Clara Kent är god och inte ond. Det kommer tillbaka med mina favoritappar. Och det här är vi tillbaka ifrån pausen. Det var en klassisk nick. Eh, välkomna tillbaka från pausen, grej där, här, mm. känner jag. Mhm. Mm Ni som såklart håller på att gräva efter han vill se om jordens medelpunkt faktiskt var i mitten på jorden eller om det bara var överdrift så han har bestämt gräva. Han tror inte på vetenskap, han måste se själv. Nej men det, eller det är ju det som är vetenskap eller alltså inte ja, att bara se själv men men han måste testa hypotesen. Mm. Eh jag tänkte veckans topp fem lista. Jag tänkte jag tänkte att jag tar hand om den. Mm. mm. <laughs> och jag har döpt den bara till Appar. Ja, så, så topp 5 appar och jag har ju en sån här iPhone så det kanske är för full disclosure det är inga appar någon annanstans. Eh uh, även om de här apparna misstänker jag finns på andra ställen också. <laughs> och jag har valt och fem fem stycken typ kategorier med kanske exempel. Alltså fem stycken lite större kategorier med konkreta exempel för att eh uh, ja, för att för att helt enkelt så att kunna få med mer mer saker än fem på den här listan. Jag har fuskat. Jag vet. Men jag jag tänkte hoppa in direkt på plats nummer 5. Yes. Så platsen på plats nummer 5 över appar som jag har ju just nu så har jag appar som är till för att förbättra livet. Mhm. Mm eh och de som jag har nu, jag har köpt de här, de är två stycken. De heter 100 pushups och den andra heter 200 situps. Okej. Okay. Som är eh en ganska genialisk grej för någon som mig som har tänkt på det här med att ha ett level up system för eh för träning är som att det fungerar ju i spel och så varför finns inte verkligheten? Mm. Och det är då till exempel vad en handfull pushups gör på det är att man måla hemden eller mamma köper en 7 kr. Och så första gången som man startar den så säger den ja ah, men hur många armhävningar kan du göra? Så så prövar man liksom. Man gör hur så många man kan på rad. Och sen så utifrån hur många man gör i början där så lägger ni upp ett ett, ett sexveckorsprogram åt den. Tre tre dagar i veckan ska man göra eh fem olika fem repetitioner eh med armhävningar och man gör helt enkelt så många som det ökar ju hela tiden stadigt det här med hand 100 pushups jag är osäker vad varför den heter just som den heter kanske är för att man ska svenska kunna göra 100 bara jag tänker jag kanske är så här målet på något sätt exakt eh alltså och då menar jag på en gång för om man kollar mm. på om man kollar på på nivåerna så så är man där ganska re relativt fort det, det beror, på, beror på hur, hur alltså hur deras program ser ut men då till exempel jag kan ju säga att mitt eh, jag jag blev förfärad över hur få armhävningar jag kunde göra på en gång. Mhm. Mm <laughs> Vilket gjorde mig lite ledsen, men eh liksom jag går ifrån de här de här första veckorna så har jag under mina fem repetitioner så kommer inte jag göra eh så kommer inte jag göra fler än Okej, okay, på vecka 3 så kom jag gå upp och göra 10 stycken armhävningar. Okej. Okay. Som som min max. Alltså till exempel vecka 3, dag 1 så kommer jag göra 10 12 7 7 och 9 armhävningar. Och så liksom så så stegrar det. När när på min sista vecka så kom jag att göra 26 stycken armhävningar. Nej förlåt 26 26 33 33 26 26 22. Liksom det ökar ganska stadigt. Mm. Och ja, och på ett, på ett, på ett bra sätt då. och poängen är att det ska öka på det sättet att man att man klarar av det också. Mm. Så det det blir intressant att se om de om de har rätt eller inte. Så på plats nummer 5 appar som ska förbättra livet. Mhm. Mm 200 sit-ups, 200 sit-ups, samma grej fast med eh sit-ups sådär. <hör> har du har du några appar som förbättrar livet? Alltså för mig så är ju alla mappar som har med kartor att göra för att förbättra mitt liv för <här> jag har ju världens omfattande lokalsinne och behöver kartor för att ta mig till olika ställen. Eh um, så att det det hjälper mig väldigt för det gör att jag faktiskt kan tänka mig att ta mig till ställen som jag inte vet var de ligger. Min fördom säger mig också att du är en av människorna som har den här konstiga väcka dig med din naturliga dygnsrytmcykel appen. Eh uh, ja jag har har den jag testade den. Ehm um, Hur hur funkar den ju för jag har aldrig förstått. Alltså den Eh man har sin iPhone liggande under typ madrassen så här. Den Aha. är på så att säga. Första natten så liksom mäter den lite hur du sover så att säga så här, hur mycket du rör dig och så där. Mhm. Mm ehm um, och sen när man använder den igen så är det så att den liksom beror på hur mycket du rör dig så ska den då mäta i vilket stadie du är uh, av sömn och se till att väcka dig liksom inom 30 minuter innan din klocka ska ringa så väcker den dig när du är som mest vaken. Eh hmm. uh, och den är faktiskt därför tillsvaret rätt skönt. Den har rätt så här skön eh äh, det trevliga så här väckningssignaler och den har faktiskt varit bra på just det här med när när man när den ska väcka en för att man inte ska vara mitt i någon sådär djupcykel och vara helt så här ah, döda. Ehm um, så att den funkar bra. Eh, problemet för mig var ju lite att och så kan man sen kan man då se så här hur man har sovit och så här o göra för första grejerna. Eh för mig var det ju mer att okej, okay, nu ska jag gå och lägga mig och sen så skonnetus om natt så gick jag upp och sen dagen efter så var jag helt jag här hörde du det är ingenting så då sov du jättejuttigt jag bara nej men jag var uppe då så att ja. Ehm <laughs> um, ja. men det jag tror att om man om ens problem mer är att man man sover normalt och att man kanske inte vill bli så brutalt vikt på morgonen så funkar den faktiskt bra. Coolt. Mhm. Mm på plats nummer 4 så har jag döpt, den här kategorin avappar jag har döpt till sociala medier bara. Och, och egentligen så är det bara Facebook-appen som finns här. Men och, och det kanske är lite jag, jag vet inte om det är så självklart att man har den där just nu, men det känns som om det på något sätt gör ens liv enklare. Ja. Ah. Att ha den där för dels så så kan man eh äh, äh, det är som är blandning av alltså jag behöver inte skriva Facebook för någon ni vet vad det är för någonting men <laughs> men istället för att då för att skicka ett SMS till alla man känner så ska man skicka bara skriva på Facebook och och och organisera saker. Det känns som det har gjort det eh, det får ner ens SMS-kostnad och, och liknande och samtalskostnad också. Mm. Är som att det ingår i själva abonnemanget som jag har att att internetta. Därför har jag lagt den på den i fyra där. Så jag har också skrivit in Twitter där, men jag använder inte Twitter, men jag jag, jag tänker att det finns någon som gör det. Ja, det. Folk som som är inte här som typ vi och eh, tröttnar på det efter två dagar de. Um. Nej, exakt. Jag tycker att det är asbalt till och från, men alldeles för baltat att jag faktiskt använder det. Mm. Men jag känner ändå att jag varit tvungen att ha med Facebook-appen på den här listan. Ja, alltså jag använder den lugn hela tiden. Det är exakt. Ja. På plats nummer 3 så har jag appar som gör att jag kan spela med vänner. <laughs> Och eh självklart är Wordfeud med där. Mhm. Mm eh Wordfeud har vi äter en hel del med dig med eh, eh andra vänner jag har helt enkelt. Jag gillar det. Jag känner att jag har börjat alltså att att jag gått från att vara rätt dålig till att vara helt okej. Okay. Eh vilket jag att det känns i alla fall som det är värt att spela det. Och det är fortfarande kul tycker jag. Mhm. Det, det är ju frustrerande att jag jag liksom kände direkt så här att nej det här är någon gång så jag kommer förlora och så blir jag arg på mig själv. Ja, uh, man blir uh. arg och så typ sätter man ut dåliga ord och så går det bara sämre för att man är arg och redan är exactly. ute och då förlorar man med typ 200 poäng. Exakt. Men det är ändå kul. Eh uh, även mm. uh, appen drå something som jag bara spelar med dig till och från. Ja, uh, till och. Uh, då då då döglar med bort att det spelet existerar. Mm. Ehm uh, mest för att den tacksamt nog inte hela tiden lyser det med en röd liten etta när när han är liksom har en innestående till exempel Wordfeud kan inte jag få sluta lysa på nåt? alltså den, Nej, den den säger, den, säger den... ju att så här det är din tur bara så att du vet jag vet jag vet att det är min tur men jag har 3 dagar på mig <laughs> Wordfeud så det, det är det både bra dåligt med råd någonting och på sista plats säger eller eller inte sista plats men också ett spel med vänner har jag lagt till, lagt till chess.com Mm. Eh -hmm. äh, appen som jag just nu spelar jag med dig och jag har jag har ett parti pågående med Sandra också men hon hon verkar inte äh, tycka om mig så mycket så vi det går väldigt långsamt. Mm. <laughs> men det är schack helt enkelt. Schack är alltid kul. Mm. På plats nummer 2 över appar så har jag jag har öppnat en till kunskap med citattontecken och kunskap utan citattontecken. Och de två jag, jag tänker på då är min crack.com app och min äh, app som heter jag tror bara den heter science. Mm. Och det, det är helt enkelt eh, cracks.com är ju den eh, hemsidan där de gör listor över saker. Eh oftast brukar de vara ganska kritiska, ganska vetenskapliga, eh aldrig förstå existiska oftast också. Mm. Men det allt är alltid intressant i alla fall. Eh och Oscience är bara en app som eh, tar upp sånt eh ibland länkar om till saker man kan läsa hela artiklar ibland länkar de bara till pressutskick men det är helt enkelt saker och ting som händer i vetenskapsvärlden det det finns olika kategorier och så mm -hmm. kan man sitta och läsa. Nice. Det är ganska det är ganska kul. Ja, jag har någon sorts jag har min Skeptoid app. Sen har jag en mapp som heter Reference där jag har ja, oh, Wikipedia, Skeptoid, typ National Geographic. Visst allt mer utav det där. Skeptical Dictionary. Mhm. Mm Eh jag vill också att ha tillgång till eh, Wikipedia bara för att det får min telefon att kännas som eh, guiden i eh eh lyftets gredda galaxen. <skratt> vi snällt lokaliserat till till vad vi vet och, och och vart vi vet, det vill säga jorden typ, men ändå. Mm. På plats nummer 1 har jag satt eh appar som är media och där har jag satt då de vi har talat om tidigare idag, Comicsology och Netflix. Jag behöver inte gå in mer på dem just nu men jag känner att de här två grejerna kommer kunna antingen förgylla eller förstöra mitt liv på ett bra sätt. Till exempel så noterade jag att i torsdags, nej, idag är det torsdag. I tisdags så tror jag att jag gjorde av mig kanske 250 spänn på Comicology bara för att de, de har gjort det så fint att man när man läser och har läst klart så kan man direkt köpa nästa nästa lösnummer ah, och de det kostar bara de de kostar bara 15 kr styck. Mm. mm vilket är vilket jag heter men det är bara förstå spänn tänker man. Ja, det är lugnt under hela dagen och sen när man har gjort av med en halv miljon kronor. Så det är, mm. det jobbet det kommer att göras att, att mitt liv förstörs. Eh, mm. men kanske då så kan 100 pushups göra så att livet förbättras. Det är liksom det är en cirkel den här mm. listan. Ja. Det var en, det var en fin lista. Det var sen jag, jag tror att jag försöker tänka jag har typ tre appar som jag känner fortfarande där är viktiga förutom dina. Mm. Ja, typ. Jag tänker SL:s app för resor i Stockholm. Ehm, ja. jag tänker Swedbanks app, för mm. då kan jag vet inte exakt vad jag har någonstans. Jag har även en fantastisk eh, taxi-app som jag inte använder så här jätteofta, men den är bra för mig för man behöver inte ringa och prata med någon utan man bara skriver saker. Jag måste säga att eh, SL-appen är eh, Jag har sen alltså för länge sen slutat bry mig om när saker inte går när saker inte går i Stockholm. Ja jo, du. Ja. Jag du är väl mer så här. Hur mycket har du sovt? Ja men hur mycket så vet jag ungefär alltid när min buss går. Mm. Ibland där fel och då får jag vänta en kvart eller någonting, men det gör inte så mycket och jag känner i stan känner jag att hundelvanar alltid går så jag, mm. jag jag jag har aldrig haft behov utav att kolla upp det, men jag kan förstå varför man har den är som att man, folk kanske vill planera bättre än vad jag gör. Eh, även om jag alltid brukar vara tidigt saker och ting och Asså du mer, du sa Swedbank. Swedbank appen gillar jag för att det finns en funktion för jag som man kan skaka telefonen och se till, och se sitt saldo. Det <här> <här> man är, man behöver okay, in inte logga in eller någonting, man bara skakar den och ser. Det, det är helt klart. <här> jag tycker att vi tar en house och skakar våra telefoner lite grann. <här> mm -hmm. <här> vi kan komma tillbaka efter pausen efter vi har skakat våra telefoner och prata om det faktumet att du är en junkie. Mm. Där är det tillbaka från att ha skakat var telefonen frenetiskt som någon slags högteknologiskt marakass. Ja, det låter. Anna, kan jag skaka min? Gör det. Mm. Min, min är min är tyus så snäll. Anna, du vet att ett एफ podcast är en cirkel av vänner där vi kan lita på ihopa och om du har någonting du måste ässa när kan du mm. göra det. Det här mm. ser jag här som en intervention. Ja. Mm. Men är stormligt beroende. Men men jag har inget problem. Jag har inget problem. Det är kanske vissa andra som har problem men. Jag... <skratt> okej, okay, men berätta om de andra som har problem då. Även <skratt> om de har problem heller egentligen, det är bara folk som inte förstår. Ehm, eh okej, de här människorna verkar ha ett litet problem. Men okej, okay, det har varit två artiklar här i Metro senaste dagarna, eh uh, igår och idag. Och igår så fick vi läsa om en 16-årig pojke som tvångsmässigt tog för sitt dataspelande. Ja. Mhm. Mm eh och det verkar som att pojken har förra året visat upp ett dåligt psykiskt hälsotillstånd och hade en icke fungerande dygnsrytm till följd av sitt dataspelande. Och föräldrarna har försökt få honom att sluta. Eh det har någon gång slutat med att den här pojken har attackerat sin pappa. Mm och föräldrarna har verk verkar inte ha lyckats att få bukt med det här så då har helt enkelt pojken blivit eh, omhändertagen av eh, sociala. Eh och den då har vi en psykolog här Ove Sandberg som eh, pratar lite om det här. Han är legitimerad får vi veta här så att vi ska lyssna på honom. Eh han är mm. landets främsta expert på spel och nätmissbruk. Och han säger att det de sociala insatserna mot dataspelsberoende är bedrövligt dåliga och han menar att de som det han mest det hör av är föräldrar till 16-17-åriga pojkar som har hoppat av gymnasiet på grund av att de spelar så mycket dataspel och ibland för att de har tänkt sig att de ska kunna ha en karriär inom inom dataspelande. Ehm um, i slutet så alltså säger han även att han har uppmärksammat socialdepartementet på att dataspelsberoende borde bli en egen diagnos. Och så säger han att belöningssystemen är lika för World of Warcraft som för narkotika. Jag gillar det. Mm. Ehm <laughs> för det första så kan jag tänker mig att det stämmer för att på ingen med drag i lever att man öppnar upp en massa genvägar i huvudet som säger att a ah, du är duktig och så får och förenar man sig jätteduktig. Mm. mm. <laughs> ehm, men eh, jag vet inte. Alltså jag tycker det är intressant och det hade alltid varit intressant när det skrivs om eh, om datatro TV spel i media för det är ju aldrig positivt. Nej, nej, nej. Gud nej. Ehm <laughs> <laughs> um, den här uppföljande den artikeln som kom idag så går de vidare och pratar lite om samma sak. Det står det att World of Warcraft har kallats dataspels världens kokain och ansetts vara det mest mm. beroende för de kallande dataspelet. Och så finns det visst en svart lista som Sven Rollenhagen har lagt fram. Han är specialist på dataspelsberoende. Och där har han alltså även lagt till Counter Strike, Diablo 3, League of Legends, Call of Duty, Battlefield och Dota. League of Legends är då en mod och inget spel. Eh. Uh, ja <laughs> <I, laughs> jag jag ville vill bara jag vill väl gnälla på en lista. Okej. Openwalling syns inte det är ett spel. Jag vet inte Men, hur det kan vara. Nej, det är <laughs> inte League of Legends det här är free online game, nu ska vi se. Jo, förlåt, jag tänker väl på jag tänker väl på The Defense of the Agents eh uh, Dota. Precis. Sorry. Uh. Sorry, sorry, Ove, eller vad han hette, Doktor Sven. <laughs> Sven, Doktor uh, Sven. Ja, det är väl det här LOL som alla spelar nu som är väldigt. Exakt. Du har helt populär. rätt. Jag tänkte på Dota. Yes. Ehm um, och han går vidare här och så säger han att problemet med de här spelen är att man spelar med andra människor, alltså andra yes. personer av internet. Ehm um, och att man därmed uh, liksom tvingas in i liksom en social roll och därför har man eh vissa där liksom eller på sätt och vis ansvar. Eh man har vissa åtaganden i sin i sin roll. Eh medans om man spelar single player som man säger så är det ingen annan som bestämmer utan man kan pausa när man vill och gå och göra vad man vill hela tiden. Och att det inte finns samma grupptryck. Ehm en rolig grej som man säger är att det är samma det är som att vara med i ett fotbollslag vilket i kontexten förhållandet som att fotbollslag är lika beroende framkallande och hemska. Ehm mm. mm. <laughs> Eh vad vad poängen med det är väl att skillnaden är att man eh, i i sitt dataspelande behöver man aldrig göra någonting annat än att spela datorn. Man kan inte man kan inte bo på idrottsplatsen där emot vilket gör att det är, de, de får helt olika konsekvenser. Precis, <laughs> jo absolut. Det är bara vet liksom när det kommer efter så ja. Ehm <laughs> um, jag har fått med ett fotbollslag. Det är organiserat sport är dåligt för barn. Ehm <laughs> um, okej, i slutet så säger han att det kan kännas lite platt att spela single player och det är inte riktigt samma utmaning. Ehm um, men om man märker att man har tendenser till spelberoende så bör man nog prova på single player spel istället. Och ja. um, om vi om vi tar uh, World of Warcraft som uh, som kokain vi har mm. det som en liten diskussionspunkt så så absolut. Det finns ju väldigt mycket alltså det mesta i spelet är ju handlar ju om att göra saker och bli belönad för det. Ehm um, och Blizzard har ju blivit duktigare nu framförallt med den här expansionen att även ge de som inte håller på med eh håller på raidar tillsammans med andra anledningar att fortsätta spela även folk som spelar för sig själva har nu anledningar att logga in för att de har lagt till lite casual grejer som pet battles och ehm um, vad heter det man kan ha sin egen farm och så. Så att då har man en anledning att komma in och så varje dag så kan man skörda och så kan man så nya plantor och så får man liksom lite coola grejer ju mer man spelar. Och ja, det är ju ett smart det är en smart grej i spelet och visst det är inte Jag tror att det kallas eh inkörsportar. Ja, jo men lite ja. Jo, absolut. Det kan ju vara ni inkörsportarna <laughs> som var grejer till ö, uh, casual raidar mer, men eh, jag tror att det är, jag tror att man kan spendera lika mycket tid på att ha kanske sex karaktärer och göra de här grejerna som att spela med andra människor. Så jag tror att det är lika beroende från kallande även om man inte spelar de mer sociala grejerna. Ehm ja, um, jag tyckte jag tyckte att det var Jag tror det det du sa var ett försvar mot att det inte var brå brå från Afrika ja, då då tänkte förra spillet säga. Då hade jag tänkt förra spillet säga man kan ju tillbringa all sin tid med att åka från statisk stad och få gratis fixar. Jo, jo men inte, jo men precis. Nej, det jag menade var att Men jag menar vad du menar. Jag menar vad du menar. Blir det då blir det bättre på att liksom få in alla nu. Ehm um, yes. Jag tror för förra expansionen var det många som slutade på grund av att på grund av att det, det mesta hade med raid att göra och då tappade de väldigt många eh många spelare och nu så har de liksom tagit tillbaka oss. Ehm Och där visst det är ett problem. Ehm jag tror dock att liksom själva problemet liksom från början är väl mer att varför man letar efter eh någonting sånt här. Eh jag vet ju själv att jag eh om vi ska ha sån här personlig väg och historia så spelar jag mer World of Warcraft när jag är stressad eh och tycker att saker här jobbar jag i i tillvaron en en annars ehm um, och på något sätt så är ju det så då för det, ja du du har små mål du uppnår dem spelet säger av oh, vad duktig du är och så kan man fortsätta och då känner man sig att ja men okej jag gör någonting som är bra i alla fall. Eh uh, okay. så jag vet inte och det är väl egentligen samma sak. Allt handlar ju om så här social kontext. Nu vill dröjer också att så här ja ehm uh, själva själva Saken är väl inte ond i sig så att säga, men det kan man när det gäller tv-spel och dataspel så kan man väl säga att ja okej, okay, varför gör de de här spelen om de, de vet att folk kan bli beroende av det? Och det är väl ja, för de tjänar pengar. Ehm, um, helt klart. Ja. Så nån som var väl nån som hade någon vision också. <laughs> jo jo jo men precis. Alltså ja, ja, jag ja jag tänker så här, liksom själva företaget vill tjäna pengar så jag tror ju att de som jobbar yes. på det sitter nog inte och tänker liksom själva speldesigners sitter väl nog och tänker så här, hm, hur hur ska vi hur ska vi få folk mer beroende utan ja. Jag tror i alla fall inte aktivt. Eh de vill väl antagligen det för att göra cheferna glada men jag tror ändå att det det finns Är det inte folk är onda överlag? Ehm um, <laughs> Kanske inte. Nej. Men ja, det är ju intressant det här. Ehm um, en sak jag nämnde här i pausen som jag tyckte var intressant var att de här spelen på svarta listan så de nämner ju en massa andra spel. Men inte något annat MMO, vilket där kanske beror på att de inte är så populära, men samtidigt så ja, om vi nu tar upp ett MMO så bara vi nog tar upp de andra, jag tänker att de här är precis lika beroende från kalland då faktiskt. Det känns som det och eh det har väl alltså eh, nu nu nu fick jag roa vikt jag tänker på men antagligen Everquest eller Guild Wars måste väl ha varit lika eh mm. alltså förödande som WoW är uppenbarligen. Mm. Jag tror nog det jag vet att Everquest krävde ju också eh ännu mer engagemang. Eh World well, of Warcraft krävde satt säga på sin tid i för första versionen ännu mer engagemang då var det ju verkligen ville du vara den bästa PVP-spelaren så var du tvungen att ägna ditt liv åt det liksom 24 timmar om dygnet ungefär eh och det var ju inte särskilt hälsosamt ehm än så om man ser till det så så har spelet blivit mer hälsosamt än det var då men det finns ju fortfarande ja Även om det är gjort så att man ska kunna åstadkomma alla bra saker genom att lägga ner lite tid i veckan så finns det ju ändå en möjlighet att lägga ner otroligt mycket tid då liksom. Exakt. Um, så att ja men det är väl det är väl bra att det diskuteras det är, som sagt det mm. som är lite tråkigt att... även att som som du sa för att det bara det är oftast det är negativt när man tar upp dataspel och så. Exakt och jag jag är inte för att man ska lägga allt ansvar på föräldrarna men jag tror att föräldrar måste förstå vad det är för typ av alltså vad det är som spelas. Mm. För jag tror att de nämnde det också i artikeln. Vi läste den artikeln från Metro och jag tror jag såg det här i i Svenska Dagbladet i alla fall mm. och aftonbladet kanske också. Eh Aftonbladet bilden hade för övrigt en <laughs> bilden som de hade liksom hittat det var någon det var liksom en du vet tagen bakifrån någon som spelar datorer så som mot sin skärmen. Ja. Det är en chockskärm som visar Counter Strike och typ så data ser ut att vara från 1800-talet eller någonting. Nej, det är en väldigt skärm i bilden i alla fall. Eh oh. i alla fall, jag tror att en av poängerna med metroartikeln var är typ att föräldrarna inte förstår skillnaden liksom. De förstår inte vad det är för något spel som spelas Nej. och att eh och de verkar inte förstå den här sociala kontexten heller att ungen som spelar är liksom involverad med åtminstone efter typ så här 20 andra människor och kan mm. inte svika dem. Alltså det känns som om man kanske moder prata mer om om vad det är man gör istället för att bara sätta sätta ungar framför datorn. Mm. Nu är han 16 år gammal. Jag tror inte att han satt där för att han inte skulle störa hemma, men jag vet inte. Man borde väl ha någon sorts sund relation till dator och tv-spel och det har med uppfostran att göra snarare mm. än att själ själ är onda och liksom det är inte inte så att datorn försöker kor korrumpera honom. Nej, jag jag tänker Det är snarare så att datorn är typ så här att han är bort till allting i hela universum så precis kanske liksom prata lite igen om det. Ja för det jag tänker här det här fallet med hans som blev omhändertagen och att han hade ett ansvar inför andra och så och kände att han borde vara där. Jag tänker vi får inte veta till exempel hans situation utanför skolan. Det här kanske var hans vad han sa om sina enda vänner och så där. Ehm um... Jag tror det du skulle säga, jag tror det du skulle säga, vi fick inte ens veta vilken läger han var, vilken klass han var. Om han Det står du av igen om det här om var var det hans main tank? Då är det viktigt Exakt. att han måste logga in varje gång, okej. Okay? Han har ett ansvar. Eh mm. uh, nej, det var inte så jag menade. <laughs> nej, jag menade bara att uh, jag, jag tänker att uh, eh de fick då låta som att det här var liksom det enda problemet. Jag tänker att eh det kan ju ha funnits en anledning till att han har hamnat här och att det antagligen kanske fanns problem förut och att på något sätt så har han hittat någonting här där han ja. ja. Vi vet ju typen av människor som som som grottar in sig i i typ nördiga saker eller om så. Ja, precis. Det brukar finnas andra problem liksom någonstans alltså någonting som är som inte stämmer och så jag vet inte. Det finns också har man det här det här systemet av att man får tröst av sina vänner som inte vet om allt det här jobbiga som man kanske har hängt i skolan eller whatever. skaypse att typ åt oss att äh, att äh, logga ut härifrån nu den den det händer någonting så vi jag tror att vi tar en paus annars Ja. Alltså äh, går vi tillbaka och äh, istället för att spela tag leken så tar där vi om äh, Doctor Who. då väl tillbaka igen ifrån våran sista paus. Och innan vi rundar av det här ja, äh, sen inte av the forecast. Eh äh, det har bara varit jag och Anna idag så det har varit lite eh äh, ja, jag känner att upplägget blir annorlunda när man är färre, men det så får det nog vara tror jag. Det låter lika jo, bra. Det det blir ju lite så. Så istället för citatiljäcken så tänkte jag att vi ska nu prata om äh, Doctor Who. Delvis så ska vi prata lite grann om vad vi ska göra i närmaste framtiden som handlar om Doctor Who och dels kanske vi ska försöka landa lite granna eh i och med att vi, vi har sett klart på midseason eh, avslutningen så att säga. Och dels eventuellt spekulera i framtiden för Doctor Who. Vi får se hur mycket vi hinner. Jag tycker vi börjar med att eh, vad kommer vi göra här alltså nu nu snart som handlar om Doctor Who? Anna. Jo. Eh det är så att vi fick reda på nyligen att den 3 november så ska Science Fiction Bookhandel i Stockholm ha en Doctor Who kväll. Yes. Så dit tänkte vi gå. Eh Håkan tänkte gå som sig själv och därmed vara utklädd till 11:e doktorn. Ehm mm. <laughs> för att that's how he rolls. Eh och jag har sprungit runt och så här försökt panik tänka vad jag skulle kunna gå som för att det känns lite lite tråkigt att gå som eh ingenting om jag när jag går ut med dig liksom. Ja, och vad kommer vad kommer fram till? Jag kommer fram till att eh, det lättaste eh jag kunde hitta var vad är i mig ändå för jag bara röd tröja, jag har en röd tröja. Inte exakt lika då, men den är fan röd. Eh <laughs> ett par converse, yes. Har jag någon skol, kanske det. Så vi kör på något sånt. Nej, coolt. Mm eh vad tänkte jag säga våran kompis Joakimns eh en av hans dröm eh maskeradklädnader är ju att bygga en dalek eh som man kan åka runt i <laughs> ja, just det just det jag tror inte han kommer göra det till till nu men en eh, nån dag kommer säkert han glider runt på, med, med sin dalek vi tänker oss typ en sån här perrmobil eh med skalet runt jag tänker att han även då skulle ha med Carry Mulligan utklädd som Sally be med... mm ja, men det, det har jag har jag missat att och och rösta på deras eh man ska rösta på bästa avsnittet tror jag i, inför ikvällen. Kan man fortfarande göra det? Det borde man kunna. Så att man kan göra det fortfarande. Ja bra, för jag har inte röstat än nu. Jag, jag tänkte fråga vad du röstat på om du vill avslöja. Jag röstade på eh varaströ på F, eh Family of Blood, vilket är nummer 2 av de två. Eh Human Nature. Family of Blood, det är, är nummer 2 of... va? Ja, ja. Jag röstade på det coolt. Och ja, det det vi har pratat om om det för tre tidigare i Furtcast. Mm. Ett bra avsnitt. Jag är osäker på vad jag skulle vilja ha för någonting. Jag tror att det kommer bli någonting med eh, 10 eller 11 även om 9 är min favoritdocktor. Det ser ut. Jag läste idag på SF bokhandlens status att Blink verkar lägga bra till. Ja, men det kan jag um, tänka mig. Jag gillar Blink alltså. Alltså jag gillar Blink också, det enda som bettröckigt mer är att det är ju utan det här typiskt eh inte så mycket doktorn avsnitt. Vilket ja, väl exakt. vilket är bra och så där, men det skulle ändå vara kul med något lite mer Doctor Heavy så där. Jo, men precis. Mm. mm. Jag vill ju gärna The Last Waters of Mars, men jag tänkte att ingen annan skulle göra det så att <laughs> måste vara taktisk. Det skulle vara ganska ensamt tror jag. Ja. Eh uh, vad tänkte jag säga? Ah jag vet inte. Jag jag har ingen aning om vem jag kommer rösta på. Det kommer bli någonting någonting bra tror jag åtpassa. <laughs> eh uh, ska vi sätta någon slags spoiler tag här uh, nu så vi kan prata om The uh, Angels Take Manhattan. Mm. Så spoiler för för såna som inte har sett säsong 7 av Doctor Who, nya serien fram till avsnitt 5 som heter The Angels Take Manhattan. Så nu är det redan en sekund och spola framåt. Okej, okay. eh uh, Amy Rory. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ehm um... Jag hörs. Ju... Vad tyckte du om avsnittet? Vad tyckte jag om avsnittet? Jag har sett avsnittet en gång för det är ett sånt här upprådande avsnitt som jag vet, inte vet om jag kommer att se igen än, så jag har lite svårt med sånt där. Men Eh, uh -huh. uh, vad tyckte jag om avsnittet? Jag tyckte att det var ett roligt avsnitt eller så ett bra avsnitt. Eh jag tyckte mm. doktorn hade väldigt mycket känslor på olika håll och kanter. Ehm um... väldigt väldigt den här känslan av impotent rage när han inte kan ändra saker. Mm. Ver verkligen och det var intressant tyckte jag också. Jag det. har jag har läst folk prata om det som att eh det är väldigt känslosamt och därför väldigt bra eh att alla alla har liksom bra stunder men att eh, det finns det finns de som tycker att det är för mycket ologiska alltså att liksom the plot doesn't make any sense man märker man märker man märker kanske inte det när man är inne i det för att man mm. är så känslosam men att det liksom inte är så logiskt mm. och då tänker jag till exempel på den här eh anledningen till att doktorn inte kan hämta Emory Rory och att det är en paradox så att säga mm eh Lia också lite igen tänker de på fysisk grinnan som som ängel vilket inte fungerar. Eh vilket är det, det är en av de grejerna jag håller med om ja. att det inte fungerar för att om de fungerar som som änglarna ska fungera så fungerar de genom att om nu om du inte kollar på en ängel, en ängel så kan den röra på sig och de är väldigt snabba. Det är ju alltid bra. Ja. Men det här skulle innebära att eh, del skulle det innebära att ingen kollade på fysisk grinnan nog alltså så att den kunde springa iväg in i in på Manhattan liksom ut från sin Ellis Island. Oj, ja, och jag jag försöker. Jag har ju antagat också då att folk sen då sekunden efter när de tittade dit och sa inte reagerade på att hon inte stod där längre. Exakt, så även om de inte kollade på henne så borde de väl ändå sett att att han inte är där och då kanske liksom naturligt kollat på runt lite igenåt. Ja, säger. Oj, nej men där stod hon där nu med något sorts huggtänder och grejer. Det var ju det var Exakt. Ovanligt. Det andra problemet är ju att etablissemanget också att uh, whatever holds the image the image of an angel becomes an angel. Ah. Uh -huh. Så hoppas ingen alltså alla som skickat vykort eh uh, med med med, med friska innan på har ju dödat hela sina familjer. Åh oh, ja. <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. Så det stade jag mig på. Jag städde mig inte på så mycket på alltså till exempel den här paradoxen då att eh uh, doktorn kan inte hämta doktorn kan aldrig åka till 1938 och hämta Rory och Amy. Eh mm. uh, och liksom det gjorde man kunna lösa genom att vänta till håret efter. Ja. Eh det jag anlägger jag tänker är att eh paradoxen då eller alltså att att han platset är befäst och att det inte spelar någon roll man kan inte man kan inte komma runt den med såna enkla saker. Mm. Jag vet inte om det stämmer men, men men så fungerar det liksom i mitt huvud. Mm. Så de hade en chans om de skulle kunna åka till 38 innan man liksom började etablera allt det här med att de kommer dö och att de kommer leva där. Jag vet inte. Mm. Det var bara det låter så konstigt att han inte kan åka dit längre. Jo men ja. <laughs> Okej, okay. om där i ja, vet inte att Ade just New York är det hela är det hela 38. Så om de åker till Amsterdam 1939 är det okej okay då. Mm. Ja, men precis. Det är lite weird, men jag gillar det och jag tyckte att det var ett värdigt alltså slut för för, för kompanjonerna ändå. Det var ju värdigt. Jag menar det det var inte liksom att Amy tog livet av sig för att Rory var död. Nej. Utan det var att hon slutgiltigen engång för alla valder Rory framför doktorn. Ja. Ehm um, precis hon valde Rory med tanken att hon skulle kunna mm. hitta honom. Ehm um. Hon valde också en karriär, eh hon valde också bort en karriär som journalist i ett samhälle som är någonsin mer jämställt än <går> 1938. Jepp. Då hon antagligen kom vara hemmafru, men det kanske är värt det för kärlek, vem vet. Det de hade ju den här som du länkade till mig till mig eh Chris Gibnels så säga, ett litet avsnitt efteråt som vad som hände. Ja, ah, det var en ofilmad scen mm. som jag tror skulle ha varit med i det alls inte. Ah, var det så? Som ett alltså mm. liksom för att för att Rorys blev ju ganska abrupt så att säga. Mm, jag lite grann så där. Så då får vi se Brian då Rorys pappa som eh, får vara ensam i en vecka i huset innan hans då adopterade eh son son kommer hälsa på och så där. Och eh, mm. det, det var ju det var ju smart och fint och så där då att de kom på att så här, ja ah, men de kan ju adoptera, det är bara det att den här idén verkade de på något sätt aldrig någonsin ha kommit på där i början när de stod där där Amy sa att sen nej eh jag kan inte få barn och du vill ha barn så att vi vi jag måste skilja mig från dig. Eh <laughs> nu helt plötsligt så tyckte bra att adoptera var på jag tänker ja nej men det var så dumt som det verkade då. För ja. Yes. Jag måste säga eh jag håller med dig eh förutom att jag inte tycker att det var helt plötsligt de varit på något tillbringa några år. <laughs> Jag tänker på det. Alltså, alltså jag så jag tänker mer på de som har åldrats. Jag tror att jag hade mina så. Det menar alltså eh uh, jag tror för övrigt att uh, Rory Ames skulle förstå vara nästan 40. Ja, jo för att de skulle vara väldigt gamla. De pratar ju mm. om om Ames rynkor och så och senare avsnittet så ser man ju uh, Rory när han är sminkad som jättegammal, ja. man man får se honom. Varför kunde de inte gjort någonting sånt? För hon ser ju verkligen inte ut Nej, att vara nästan 40 eh, eller i 40-årsåldern. Det är typ så här, åh oh, okej, okay, Amy har inte kortxjol längre, därmed är hon inte 20 längre. Det är så hon har också glassägaren. Och hon har lärt glassögon på. Åh, oh, yes. vad gammal hon är. Plus att vi säger att hon har rynkor fast hon inte har det. Det kommer att få er att tro att hon är 40. Ehm. Um, show show don't tell. Det känns som en återkommande klara målet vi har i efterkast är show don tell. Mm. Eller ja, faktiskt. Ehm, jag så jag tyckte de löste program, eller avsnittet var bra. Jag tycker ju fortfarande att de helt enkelt skulle ha sagt att nej men vet ni vad Rory och Amy vill leva sitt eget liv nu. Ehm, de visade ju att de hade ett bra liv där de var och exakt. Ja, det var svårt att välja och allt sånt där, men det hade varit fint att se att de ändå sa att nej men Okej, okay. vi vi har vårt live Rory sjukkötska ehm um, Amy är journalist. Eh, uh, har så kul, doktor. Det var kul så länge det varade. Bye. Ehm, um. det här hade vi varit för dag kanske. Mm. Ha. <laughs> oh. Nästa vecka ska vi komma tillbaka. Ehm, um, jag tror misstänker och vill att det kommer vara ett väldigt non-rhyme och inspirerat inriktat eh avsnitt. Vad vad tror du? <laughs> Jag tror det också. Det är ju startskottet för NaNoWriMo när Nano Raimon nervis spelar in så. Ja. Exakt. Vi, ni kommer vara med om våran live liksom Nano Raimons stuga så att säga. Mhm. Mm Vår podcast. Eh och vi kommer att prata om kick-offen kick vi har varit på. Mhm. Mm och vi kommer än en gång prata om vad Nano Raima är för någonting. Men tills nästa vecka då så säger vi väl helt enkelt hej då.